Розділ 6. Про Куміко Акаду і набору Ватая. Яріс у сім'ї одинаком, а тому ніяк не міг собі уявити, що почувають брат і сестра одне до одного і як спілкуються між собою, ставши дорослими і почавши самостійне життя. Щоразу, коли заходила мова про набору Ватая, обличчя Куміко набирало дивного виразу, наче помилково їй у рот потрапило щось незвичне на смак. Однак, що ховалося за цим виразом, я не здогадувався. Куміко знала, що до її старшого брата я зовсім не відчуваю чогось схожого на прихильність і вважала це само собою зрозумілим. Зрештою, і вона сама не була ним до краю захоплена. Якби не їхня кровна спорідненість, то, гадаю, майже неможливо було б уявити собі їх за дружньою розмовою. Але вони доводилися одне одному близькими родичами, братом і сестрою. І це трохи ускладнювало їхнє становище. Тепер Куміко майже не мала нагоди зустрічатися з набору Ватая, а я зовсім перестав бувати в домі її батьків. Як я вже казав, після досить бурхливої сварки з її батьком, я порвав з ним усякі стосунки. Досі я не часто, можна на пальцях порахувати, вступав з людьми в перепалку. Але якщо вже я заводився, то йшов до самого кінця. Тож, коли я виклав тестю геть усе, що накипіло на душі, мій гнів, як не дивно, кудись пропав. Ні ненависті, ні зла не залишилося. Здавалося тільки, ніби я звільнився від тягаря, який довелося довго нести на собі. Я навіть подумав, що цьому чоловікові випало нелегке життя, навіть якщо воно здається мені непривабливим і дурним. «З твоїми батьками більше не зустрічатимось», – сказав Якуміко, – «а ти можеш». Якщо захочеш, це мене не стосується. Однак вона навіть не пробувала з ними побачитися. Мені цього також не треба. Невже ти думаєш, що досі я до них навідувалася тому, що дуже хотіла? Сказала Куміко. Нобору Ватая жив тоді разом з батьками. Однак у сварку між мною і батьком не втручався, а тримався з осторонь. У цьому не було нічого особливо дивного, бо він не виявляв до мене жодної цікавості, і уникав особистих стосунків, якщо в цьому не було конечної потреби. Тому після розриву з батьками дружини я не мав приводу для зустрічі з ним. Не мала його також Куміко. І він, і вона були зайняті. Крім того, вони ніколи не почувалися особливо близькими. Однак іноді Куміко телефонувала братові в університетську лабораторію, а він їй на роботу, але ніколи до нас додому. Я сьогодні дзвонила братові, або сьогодні брат мені дзвонив. Ось усе, що я від неї чув. Але про що вони розмовляли, я не знав. Зрештою, я особливо не допитувався, а Куміко без потреби не вдавалася в подробиці. Зміст їхніх розмов мене не цікавив. Та це не означає, що вони мене дратували. Чесно кажучи, я просто не розумів, про що, власне, можуть говорити такі різні люди, як Куміко і Ноборова Ватая чи, може, це стає здійсненним завдяки особливому фільтру їхньої кревної спорідненості. Куміко була на дев'ять років молодшою від набору ватая, і, крім того, у дитинстві вона кілька років жила з бабусею. Мабуть, і внаслідок цього між ними не склалися приязні, як звичайно, у брата і сестри стосунки. Від самого початку в їхній родині було троє дітей, крім них обох. Ще одна дочка на 5 років старша від Куміко. У трирічному віці Куміко забрали з Токіо до Нійгати, до батьківського дому, де її виховувала бабуся. Пізніше батьки пояснювали, що з вона часто хворіла, а тому вони вирішили, що їй краще рости в селі, на свіжому повітрі. Але Куміко не могла в це повірити, бо насправді не була такою кволою, ні на що не слабувала і не пригадує, щоб у Ніїгаті дорослі особливо турбувалися її здоров'ям. Мабуть, це була просто відмовка, казала мені Куміко. Уже згодом від одного родича вона почула, що її бабуся і мати довго ворогували. Тож від'їзд Куміко до Ніїгати був, так би мовити, умовою тимчасового перемир'я між ними. Віддавши на деякий час дочку, батьки Куміко вгамували гнів бабусі а вона, отримавши під свою опіку внучку, запевнила собі зв'язок із сином, батьком Куміко. Виходило, що дитина начебто стала заручницею. «Оскільки в батьків уже було двоє дітей, – розповідала Куміко, – то мій від'їзд не мав особливого значення. Звісно, вони не збиралися мене покидати, але віддали мене з легкою душею, мовляв, я ще маленька і довго там не затримаюся». Видно, з усякого погляду таке рішення для всіх було зручним. Ти можеш у це повірити? Не знаю чому, але ніхто з них не розумів, як це погано вплине на малу дитину. Куміко жила в бабусі від трьох до шести років. За ці три роки нічого прикрого, незвичного з нею не сталося. Бабуся упадала всією душею коло неї, а їй самій приємніше було гратися з однолітками – двоюрідними братами і сестрами, ніж з набагато старшим братом і сестрою. Куміко привезли назад до Токіо, коли настав час йти до школи. Відчуваючи дедалі більший неспокій через розлуку з дочкою і побоюючись, щоб не було пізно, батьки наполягли на її поверненні додому. Але в певному розумінні вже було таки пізно. Після того, як було вирішено, що Куміко повернеться до Токіо, Бабуся страшенно занервувала, перестала їсти, майже не могла спати, плакала, сердилась і надовго замовкала. То міцно стискала куміково обіймах, то била її по руках лінійкою так сильно, що синяки залишала. Неподобними словами лаяла її матір, то казала, що не відпустить її і помре, якщо вона поїде, то заявляла, що не хоче її більше бачити, мовляв, нехай забирається світ за очі. Пробувала навіть перерізати собі вени ножицями. Куміко зовсім не розуміла, що, власне, навколо неї коїться. І тоді вона відгородилася від зовнішнього світу. Перестала думати, перестала бажати. Її становище виходило за межі розуміння. Куміко заплющувала очі, затикала вуха, відмовлялася думати. Після того кілька місяців майже випало з її пам'яті. Пізніше не пригадувала нічого з того, що тоді з нею відбувалося. Отямилася тоді, коли була в іншому домі. Там, де мала жити – з батьками, братом і сестрою. Та це не був її дім, а просто нове середовище. Куміко не знала, через що її розлучили з бабусею і привезли в новий дім. Але інстинктивно здогадувалася, що не буде вороття до життя в Нійгаті. Світ, в якому опинилася вона, шестирічна дівчина, не вкладався в її розумінні. Її колишній світ відрізнявся від цього багато в чому, а те, що здавалося схожим, поводилося цілком по-іншому. Вона не розуміла, на яких світоглядних цінностях і принципах він побудований, і навіть не могла брати участі в розмовах, що велися в новій родині. У новій обстановці Куміко стала мовчазною і відлюдькуватою дівчиною. Не знала, кому може довіряти, на кого покладатися. Навіть зрідка опиняючись на колінах батька чи матері, не почувалася спокійно. Не пам'ятала їхнього запаху і тому страшно нервувала. Іноді навіть ненавиділа цей запах. І тільки старшій сестрі потроху відкривала свою душу. Батьки не знали, що робити з такою норовливою дочкою, а старший брат відтоді навіть перестав звертати на неї увагу. І тільки сестра розуміла, якою розгубленою і самотньою почувається Куміко. Вона терпеливо її доглядала. Спала з нею в одній кімнаті, намагалась потроху розмовляти, читала їй китки, разом ходила до школи, допомагала виконувати домашні завдання. Коли Куміко годинами плакала в кутку, сестра сиділа поруч, міцно обійнявши її. Вона старалася знайти принаймні вузеньку стежку до її серця, і якби через рік після повернення Куміко додому сестра не вмерла від харчового отруєння, все, можливо, склалося б по-іншому. Якби сестра жила, то, гадаю, життя нашої сім'ї було б трохи кращим, казала Куміко. Вона вчилася тільки в шостому класі, але вже вважалася, так би мовити, її стрижнем. Якби вона залишилася жити, Усі ми, можливо, були б поряднішими людьми, ніж зараз. Принаймні я, гадаю, була б урятована, розумієш? Відтоді мене не покидає відчуття провини. Чому я не вмерла замість неї? Чому залишилася жити я, від якої немає нікому ні користі, ні радості? І батьки, і брат здогадувалися про такі мої думки, але не знайшли для мене жодного теплого слова, ба більше – при нагоді завжди пригадували покійну сестру, яка вона була гарна, розумна і чуйна, як усі її любили, як добре грала на роялі. Мене також учили грати, бо, мовляв, після смерті сестри залишився рояль, та я не мала до цього охоти. Я розуміла, що не зумію грати так, як вона, і не хотіла ще раз засвідчувати свою недолугість. Я не могла нікого замінити і не хотіла ставати кимось іншим але вони мене просто не слухали. Ніхто і не збирався слухати, що я кажу. Ну, Я все ще дивлюся на піаніно з огидою і так само на людей, що на ньому грають. Слухаючи розповідь Коміко, я кипів гнівом проти її родини за те, що вони зробили і не зробили для неї. Пригадую, це було ще до одруження, місяців два після нашого знайомства». Був тихий недільний ранок, ми лежали в ліжку. Ніби розмотуючи заплутану тасьму, Куміко поволі розповідала про своє дитинство. Розповідала так довго вперше. «Досі я майже нічого не знав про її родину та виховання. Я знав лише, що вона – говірка, любить малювати, що має довгі гарне волосся і дві родимки на правій лопатці, і що я – перший в її житті чоловік, з яким вона переспала». Розповідаючи про себе, Куміко сплакнула. «Я добре розумів, чому їй захотілося плакати. Я обійняв її і погладив по волосю. Якби сестра жила, то, гадаю, і тобі сподобалася б. Вона всім подобалася з першого погляду. Можливо, – сказав я, – однак мені сподобалася ти. Це ж так просто. Ти і я, а твоя сестра тут ні до чого». Куміко на хвилину замовкла і задумалася. Опів на восьму недільного ранку всі звуки були м'якими і приглушеними. Я чув, як дибають по даху голуби, як хтось далеко кличе собаку. Куміко довго вдивлялася в одну цятку на стелі, а потім запитала. «Ти любиш котів?» «Люблю», – відповів я. «Дуже». Змалку їх тримав. Завжди з ними грався і навіть разом спав. Як це чудово, правда? Я також з дитинства хотіла обзавестися котом. Та мені не дозволили. Мати їх не зносила. Досі в житті я ні разу не отримала того, чого дуже хотіла. Ні разу. Не віриш? Ти, напевне, не розумієш, що означає таке життя. Коли звикаєш до життя, під час якого не отримуєш нічого, чого хочеш, то поступово взагалі перестаєш навіть розуміти, що тобі потрібне. Я взяв її за руку. Можливо, так раніше і було. Але ти вже не дитина і маєш право жити так, як забажаєш. Хочеш обзавестися котом? Обери собі таке життя, де буде кіт. Це ж так просто. Маєш право так робити. Я правду кажу». Куміко пильно дивилася на мене. «Так», – сказала вона. «Через кілька місяців після того ми заговорили про одруження». Якщо дитячі роки Куміко, проведені в цьому домі, були понівеченими і складними, то дитинство Нобору Ватая виявилося спотвореним по-іншому. Єдиного свого сина батьки любили безтямно. І не просто любили, а водночас вимагали від нього надзвичайно багато. Батько твердо вірив, щоб гідно жити в японському суспільстві, треба домагатися найкращих успіхів у навчанні та роботі і відштовхувати кожного, хто стоїть на твоїй дорозі. Він у цьому ні на мить не сумнівався. Ці слова я почув безпосередньо з його уст, незабаром після одруження з Куміко. «Люди з роду не створені рівними», – казав він. «Про рівність людей формально для годиця говорять учителі в школі, але це чиста нісенітниця. За своєю структурою Японія – демократична держава, але водночас це – жорстоке класове суспільство, де сильний пожирає слабкого. Якщо не то майже нема ніякого сенсу жити в цій країні. Інакше тебе перемелють, як у жорнах. Тому людина має підніматися по сходинках життя щораз вище і вище. Це надзвичайно здорове прагнення. Якби люди його втратили, країна загинула би. Я ніяк не реагував на твердження тестя. А втім, він не потребував моїх оцінок. Він тільки проголошував власне переконання, якому судилося вічне життя. Мати Куміко була дочкою державного службовця високого рангу, виросла в Яманоте, фешенебельному районі Токіо, не відчуваючи ні в чому нестачі, і не мала ні власних поглядів, ні характеру, щоб перечити чоловікові. Наскільки я помітив, вона не могла нічого сказати про речі, які не потрапляли в поле її зору. До того ж вона була страшенно короткозора». А коли виникала потреба висловитися про щось з набагато ширшого світу, то вона завжди обходилася думкою, запозиченою в чоловіка. Якби тільки це, то, можливо, вона нікому не завдавала б жодного клопоту. А то вона мала одну ваду. Як часто трапляється у жінок такого типу, була вкрай марнославною. Не маючи власних світоглядних цінностей, утверджувалася позиченими поглядами і принципами. Вона постійно сушила собі голову тільки одним запитанням – «Який вигляд я маю в чужих очах?» Ось таким чином вона стала обмеженою, психічно неврівноваженою особою, заклопотаною тільки службовим становищем чоловіка і успішністю сина. Усе, що не вміщалося в ці вузькі рамки, втрачало для неї будь-який сенс. Вона наполягала, щоб син вступив у найпрестижнішу школу, потім – у найпрестижніший університет? А чи щасливий в сина дитинство? Які погляди на життя в нього складаються? Такі запитання були дуже далеко за межами її уяви. І якби хтось хоч трохи в цьому засумнівався, вона, напевне, розгнівалася би. Можливо, навіть сприйняла б це як незаслужену особисто образу. Ось так батьки забивали голову юного набору своєю сумнівною філософією, і викривленим світоглядом. Уся їхня увага зосереджувалася тільки на старшому синові. Вони абсолютно не допускали, щоб він задовольнявся в житті місцем позаду когось. Якщо людина не здатна стати першою в такому вузькому колективі, як клас чи школа, то хіба зможе досягти першості у ширшому світі, казав батько. Вони спонукали його до навчання, запрошуючи для нього завжди найкращих репетиторів. У нагороду за отримані високі оцінки йому купували все, що йому хотілося, так що його дитинство минало за умов надзвичайно сприятливих з матеріального погляду. Та коли настала пора бурхливих почуттів і болісних переживань, то він не мав часу на дівчат і на веселі розваги з товаришами. Усі свої сили доводилося віддавати тому, щоб утримувати першість, головну свою мету. Ні я, ні Куміко не знали… Чи подобалося йому таке життя? Бо набору ватая не належав до тих, хто схильний щиро звірятися іншим – сестрі, батькам чи ще кому. Зрештою, він не мав іншого вибору, навіть якщо таке життя було йому і не до душі. Як на мене, деякі системи поглядів через їхню односторонність і спрощеність не піддаються спростуванню. В усякому разі з елітної приватної середньої школи набору ватая – Вступив на економічний факультет Токійського університету і закінчив його майже відмінно. Батько сподівався, що закінчивши університет, син стане державним службовцем або влаштується в якусь велику компанію. Але той віддав перевагу науковій кар'єрі. Но Бору Ватая не був дурним. Він розумів, що йому підходить нереальний світ, в якому доведеться займатися практичними справами спільно з іншими людьми а світ, який потребує систематичного розширення знань і понад усе цінує індивідуальні інтелектуальні здібності. Провчившись два роки в аспірантурі Єльського університету, він повернувся до Токійського університету для підготовки до захисту докторської дисертації. Невдовзі після повернення в Японію за порадою батьків одружився, але через два роки розлучився і став жити разом з ними в рідному домі. І от коли я з ним уперше зустрівся, то побачив досить дивну і неприємну особу. Три роки тому, коли йому сповнилося 34, Нобору Ватая написав і опублікував грубезну книгу на спеціальну економічну тему. Я також брав її в руки і пробував читати, але, чесно кажучи, нічогісінько не второпав. Можна сказати жодної сторінки, хоч як я старався, а тексту не зумів витлумачити. Навіть не зрозуміло чому. Через трудність з місту чи поганий стиль. Однак серед фахівців вона стала популярною. Один рецензент захоплено писав, що в ній з абсолютно нового погляду викладено абсолютно нову економічну теорію. Щоправда, я навіть не зрозумів, що цей рецензент хотів сказати. Та незабаром ЗМІ почали вихваляти автора книги як героя нашого часу. З'явилося навіть кілька книжок з лумаченнями книги Нобору Ватая. Навіть стали модними слова «Сексуальна економіка» та «Екскреторна економіка» у житті в його монографії. Часописи і газети присвячували Нобору Ватая окремі випуски як одному з інтелектуалів нової епохи. Та я не думаю, що хто-небудь з авторів таких статей розумів, про що йшлося в його книзі. Я навіть сумніваюся, чи хоч раз вони її розгортали. Та це їх не обходило. Для них набору Ватая був молодим, неодруженим парубком з ясною головою, здатним написати таку незрозумілу і складну книгу. Так чи інакше книга зробила його знаменитим. Він почав писати критичні статті для часописів, коментувати економічні і політичні проблеми на телебаченні, а згодом став постійним учасником телевізійних дискусій. Ніхто з його оточення, включно зі мною та коміко, ніколи й не думав, що він годиться для такої показної ролі. Загалом його вважали нервовою вченою людиною, цілком зосередженою на своїй професії. Та коли він вийшов у світ ЗМІ, то виконував доручену йому роль з подиву гідною майстерністю. Ані трохи не бентежився перед телекамерою. Навіть здавалося, ніби перед нею він розслаблювався більше, ніж у буденному житті. Нас усіх приголомшила запаморочлива зміна його зовнішності. На телеекрані набору ватая з'являвся в дорогих, вишуканого крою костю, зі смаком дібраних краватках і елегантних окулярах у черепаховій оправі. Зачіска теж була за останньою модою. Гадаю, модельєр добре над ним попрацював. Бо раніше я ні разу не бачив його в такому шикарному одязі. І навіть якщо дещо з цієї уніформи йому видавали в студії, усе одно вона сиділа на ньому як улита. Так, ніби він здавна її одягає. Що це за людина, думав я тоді? Яка його справжня суть? Перед камерою він здавався небагатослівним. Коли хтось цікавився його думкою, він давав чітку відповідь простими словами, використовуючи зрозумілу логіку. Коли ж дискусія у студії переходила на крик, Ноборова Тая завжди зберігав спокій. На провокацію не піддавався, дозволяв опонентові висловитися і наприкінці однією фразою розбивав його доводи. Володів мистецтвом завдавати удару в спину, спокійним голосом, з успіхкою на обличчі. Не знаю чому, але на екрані він здавався набагато розумнішим і надійнішим, ніж у житті. Був не особливо вродливим, але високим, струнким і добре вихованим. Словом, на телебаченні Ноборова почувався як удома. Змій радо прийняли його як свого. А він віддячив їм взаємністю. Однак я почував огиду як до його писанини, так і до фізіономії на екрані. Він справді був здібною, обдарованою людиною. Цього я не заперечую». Він міг за короткий час кількома словами збити опонента з ніг, мав звірини чуття вмить визначити, куди вітер дме, та уважно прислухавшись до його висловлювань і почитавши, що він писав, я зрозумів, що йому бракує послідовності. Його світогляд не опирався на глибоких переконаннях, а складався із зібраних докупи кількох одновимірних систем мислення. Якщо виникала потреба, він умить міг перетасувати так, як йому хотілося. Усе це було дивовижно і, можна сказати, мистецькою комбінацією та перестановкою різних ідей. Але, як на мене, просто грою. І якщо в його думках помічалась якась послідовність, то лише в тому, що її взагалі в нього не було. А його світогляд зводився до твердження – світогляду не маю. Однак, як не дивно, саме відсутність цілісного світогляду стала інтелектуальним капіталом набору ватая. Послідовність і тверді погляди виявилися непотрібними під час короткочасних маневрених боїв у ЗМІ. Тож він здобув велику перевагу, коли позбувся такого тягаря. Він не мав чого обороняти, а тому міг зосередитися повністю на чистих бойових діях. Йому треба було тільки нападати збивати опонента з ніг. У цьому розумінні Нобору Ватая був інтелектуальним хамелеоном. Він змінював свій колір залежно від опонента, вміло вибудовував аргументацію і підсилював її різноманітною риторикою, здебільшого в когось запозиченою, і іноді просто беззмістовною. Однак Нобору Ватая, як управний штукатур, завжди спритно витягав з повітря потрібні доводи, на порожнечу яких майже не можна було відразу вказати. Навіть якби люди і помітили його логічне шахрайство, воно все одно мало набагато свіжіший і привабливіший вигляд, ніж чужі справедливі міркування, які, можливо, були переконливими, але вимагали багато часу для розуміння їхньої суті і могли здаватися слухачам банальними. Я навіть не уявляю собі... Де, власне, він навчився мистецтва безпосередньо впливати на почуття масової аудиторії. Але він досконало знав, яка логіка рухає більшістю. Зрештою, логічні доводи і не потрібні, досить того, що вони такими здавалися. Головне — розбудити людську масу. Інколи набору Ватає хизувався незрозумілими технічними термінами. Звичайно, майже ніхто не знав, що вони означають. Але тоді він умів вимовляти їх з таким виглядом, ніби хотів сказати «Якщо ви цього не розумієте, то тим гірше для вас». І ще раз по раз наводив статистичні дані. Усі ці числа, які він закарбував у голові, надавали його висловлюванням більшої переконливості. Однак після дискусії ставало ясно, що ніхто з її учасників ні разу не засумнівався в їхніх джерелах і обґрунтованості. Усім відомо, як можна маніпулювати цитованими цифрами. Однак стратегія набору Ватая була настільки витонченою, що більшість людей просто не могла розгледіти такої небезпеки. Його спритна стратегія мене нестерпно дратувала, але я не міг нікому пояснити причини мого роздратування. Це скидалося на боксерський двобій з безтілесним привидом. Хоч скільки його лупцюй, а твої удари лише розсікають повітря. Мене дивувало, що на його агітацію клювали навіть досить досвідчені інтелектуали. Ось таким чином Ноборова Тая здобув репутацію одного з видатних інтелектуалів. Видно, його непослідовність нікого не обходила. Усіх цікавив двобій на телеекрані і потоки крові. А до того, що та сама людина в понеділок каже одне, а в четвер, прямо протилежне, нікому не було діла. З набору Ватая я познайомився, коли ми з Куміко вирішили одружитися. Вважав за краще поговорити з ним до зустрічі з тестем, бо ми з ним майже однакового віку, і я сподівався на його сприяння в цій справі. «Гадаю, тобі не варто на нього розраховувати», – якось неохоче проказала Куміко. «Не знаю, як тобі пояснити, але він не з таких людей». Але ж все одно колись доведеться з ним зустрітись. Мабуть, що так. Ну, тоді треба спробувати, бо в будь-якій справі годі щось зрозуміти, поки не спробуєш. Справді. Коли я подзвонив на Борова він погодився на зустріч зі мною. Видно, без особливого запалу. Мовляв, якщо я будь-що хочу зустрітися, то він може вділити мені півгодини. Ми домовилися побачитися в кав'ярні поблизу станції Отяномідзо. Тоді він був звичайним асистентом в університеті, книги ще не написав і мав скромний вигляд. Кишені його куртки відстовбурчилися, напевно, через його звичку тримати надто довго в них свої руки, а волосся очікувало стрижки вже тижнів-два. Його темно-жовта теніска ніяк не пасувала до блакитно-сірої куртки. Він мав вигляд молодого, зовсім небагатого асистента, якого можна зустріти в будь-якому університеті. І сонні очі людини, яка від самого ранку просиділа в бібліотеці над книжками і щойно вирвалася на двір. Та коли я придивився до них пильніше, то побачив в їхній глибині гостре холодне світло. Відрекомендувавшись, я сказав, що найближчим часом збираюсь одружитися з Куміко. Пояснив йому все якомога відвертіше – що працюю тепер в юридичній фірмі, але що ця робота мені не дуже до душі, що все ще шукаю себе, що, можливо, для такої людини, як я, одруження – розсудливий вчинок, але я люблю його сестру і думаю, що зможу зробити її щасливою, що ми зможемо одне одного берегти і підтримувати. Однак мої слова, здавалось, набору Тая майже не зрозумів. Сидів, склавши руки, і мовчки слухав мою розповідь. І навіть, коли я скінчив говорити, він якийсь час не ворушився. Здавалося, наче думав про щось інше. Спочатку я почувався перед ним страшно незручно. Думав, виною цьому моє становище. Бо таки незручно на першій же зустрічі сказати людині, що хочеш одружитися з його сестрою. Та поки я сидів віч-навіч з набору ватая, Незручність поступово переросла в неприязнь. Відчуття було таке, ніби на дні мого шлунка поступово накопичується якась кисло-смердюча чужорідна маса. Мене дратували не його слова і поведінка, а обличчя. Я відчув тоді інстинктивно, що воно під чимось заховане. Щось тут не те. Я відчував, що це не його справжнє обличчя. Якби можна було, я хотів встати і піти геть. Та оскільки розмова тільки почалася, то переривати її не годилося. Я залишився і, попиваючи охололу каву, чекав, коли він заговорить. Чесно кажучи, почав він слабким і тихим голосом, ніби заощаджував енергію. Те, що ти сказав, мені здається не зовсім зрозумілим і нецікавим. Я переймаюся трохи іншими справами, які, можливо, незрозумілі і нецікаві тобі. Мій висновок загалом такий. Якщо хочеш одружитися з Куміко, а вона готова вийти за тебе заміж, то в мене немає права і причин противитися цьому. Тому я цього не робитиму. Навіть подумки. Але більшого від мене не сподівайтеся. І найголовніше, не забирай у мене більше часу». Ноборова Тая поглянув на годинник і підвівся з місця. «Може, він трохи по-іншому казав, бо я не всі його слова запам'ятав. Але в одному я впевнений». Суть його висловлювання я передав точно. Загалом він висловився лаконічно і по суті. Нічого зайвого і нічого недоговореного. Я повністю зрозумів, що він хотів сказати, і догадався, яке враження справив на нього. На тому ми і розійшлися. Після одруження з Куміко, Ватая став моїм шуряком, і таким чином я дістав нагоду іноді обмінюватися з ним словами. Однак назвати це розмовою не можна було. Як він сам казав, ми не мали між собою нічого спільного, а тому, хоч би скільки слів ми вимовили, справжня розмова із цього не виходила. Здавалось, ми говорили зовсім різними мовами. Якби Далай Ламі перед смертю Ерік Дольфі намагався пояснити, як важливо вибрати мастило для автомобіля відповідно до зміни тембру його бас-кларнета то від цього, можливо, було б набагато більше користі, ніж від моїх діалогів з Нобороватая. Від спілкування з іншими людьми я майже ніколи довго не страждаю. Звичайно, я можу відчувати до когось неприязнь, а тому сердитись і нервувати. Але це триває недовго. Я здатний побачити відмінність між собою та іншою людиною як особами, що належать до зовсім різних сфер. Гадаю, що таку здатність можна назвати даром, бо не буду хвастатися, це справді непроста справа. Іншими словами, коли хтось мене дратує, я переміщую такий об'єкт на певний час кудись в окрему зону, що не має до мене ніякого стосунку. Я собі тоді так міркую. Гаразд. Мені неприємно, я роздратований, але причину цих почуттів уже усунуто. Її більше тут немає. Потім, коли матиму час, я спокійно все перевірю і поставлю на своє місце. Тобто на короткий час я заморожую свої почуття. Іноді душевний спокій не відновлюється після розмороження почуттів. Але це трапляється вкрай рідко. Як правило, з плином часу більшість речей втрачає свою отруту і стає нешкідливою. І я рано чи пізно про причину забуваю. Завдяки застосуванню такої системи контролю почуттів досі мені вдавалося уникати численних зайвих клопотів і зберігати відносну стабільність у моєму внутрішньому світі. Я немало гордився тим, що вмію підтримувати таку ефективну систему. Однак щодо набору ватая, моя система, так би мовити, повністю відмовилася функціонувати. Мені не вдалося так просто відсунути його в зону що не має жодного стосунку до мене. Скоріше навпаки, він відсунув мене туди. І це мене роздратувало. Батько Куміко, звичайно, був зарозумілою і неприємною особою. Та врешті-решт він належав до дрібних людців з вузьким кругозором, що вперто чіпляються своїх примітивних переконань. А тому про нього я міг забути повністю. З набору ватає все було по-іншому. Він чітко усвідомлював свої людські якості і досить точно уявляв собі, хто я такий, тож, якби захотів, міг би розтерти мене на порох, а не зробив цього лише тому, що зовсім мною не цікавився в його очах я був людиною, не вартою того, щоб витрачати на неї час та енергію. Мабуть, через це я на нього злився. Він був підлою особою, егоїстом до самих кісток. Однак набагато здібнішим від мене. Ще довго після нашої зустрічі я не міг позбутися неприємного осаду. Здавалося, ніби мені в рот напхали цілу жменю смердючих комах. Хоч я їх виплюнув, відчуття огиди залишилося. Упродовж не одного дня набору ватая не виходив мені з голови. Я намагався думати про щось інше, але не міг. Ходив на концерти, дивився фільми, навіть вирушав разом з колегами по роботі на бейсбольні змагання. Пив, читав книжки, які давно збирався прочитати, як тільки буде вільний час. Але набору ватая завжди перебував в моєму полі зору. Стояв, схрестивши руки, і дивився на мене злими очима. Так, ніби засмоктував, як бездонне болото. Це мене нервувало і стрясало землю під моїми ногами. Коли ми зустрілися з Куміко, вона спитала, яким здався мені її брат. Однак я не міг відповісти чесно. Хотів розпитати її про маску на його обличчі, про неприродно перекручене щось, яке напевно ховалося під нею. Хотів щиро зізнатися, що неприємно вразило мене в ньому і розповісти про сум'яття почуттів, яке мене охопило, але так нічого й не сказав. Бо подумав, що не зумію всього передати словами, хоч би скільки пояснював. А якщо не зумію, то краще нічого не казати. Він і справді трохи дивак, сказав я. Хотів ще щось додати, але не знайшов потрібних слів. Уміко також більше нічого не питала, а тільки мовчки кивнула. Відтоді моє ставлення до набору Ватая майже не змінилося. Як і раніше, він мене і далі дратував. Немов легка гарячка. Дома в нас не було телевізора. Та щоразу, коли десь мені на очі потрапляв телеекран, на ньому якимось дивним чином з'являвся набору Ватая і щось проголошував. Щоразу, коли я денебудь брав у руки часопис і гортав його, то обов'язково виявляв у ньому його фото або статтю. Мені навіть здавалося, ніби набору Ватая чатує на мене за кожним рогом по всьому світу. Гаразд, чесно зізнаюся видно, я його ненавидів.